Загалі гінекологи з діда-прадіда, а не юристи. Починаючи від жоднолюбивого Володимира, з його сотнями підложниць, і далі-далі, якийсь із тестових предків приймав Ярослава Мудрого. Прийняв незграбно, пошкодив княжичу ногу, але однаково славно звісні. «Я не шукаю винних», – мерщій заспокоїв його тест. «Не шукаю». Зі свого боку я все зроблю, щоб, вдячний вам, перебив його твердо хліб. Але мене тривожить надто затяжна ваша ворожнеча. Тепер вона ховається за зовнішньою холодною вічливістю. Це ще страшніше, це загрожує хронічністю. Тобто, повірте, що я страждаю від цього, може, найдужче, зітхнув твердо хліб. «Чого я найбільше боюся, так це озлоблення душ», – втомлену вимовив Ольжич Прецлавський. «Повірте, ще я так само боюся». «Я вірю в твій здоровий густ, Федоре, і в твою високу порядність, тому і ця розмова. Ні з ким би я так не...» «Звичайно, тут ідеться ще й про рід, бо ми пов'язані родинними узами». Не стану приховувати, я тривожуся дедалі більше. Озлоблені душі – це страшно. Я подумав, ось завтра у вас з Мальвіною з'являється дитина, продовження роду. Ти мене розумієш? Неминуче постане проблема прізвищ. Аж тепер твердо хліб збагнув, до чого все йшлося. І це прогулянка, і археологія, і давацькі теорії походження Києва, і довірливі розповіді про рід та його історію досі його вважали ганчіркою, замазкою, безвільною істотою, чимось амебоподібним. А тепер злякалися спалеху на роботі. Рука савочки, всюди суща й далекосяжна рука савочки. І переляк неминуче мав розповсюдитися й на все домашнє, аж до справ спадку й тривалості роду. Ви хотіли знати, чи відмовився б я від надання свого прізвища моїй дитині? Непростець поспитав твердо хліб. Не так різко, не так. Йдеться не про відмову, а... Ольжич Предславський в'янув перед очима, виняв від бундючності і самоповаги, оголювався, малів, пропадав. Я ж казав тобі, чоловік розумний, «На жаль, ніякий наш розум тут не зарадить», – вирішивши бути до кінця відвертим і безжальним, – сказав твердо Хліб. «І наша розмова, на жаль?» «Ви ж прекрасно знаєте, що в Мальвіни ніколи вже не буде дітей. Чи то згубний вплив Азії, чи постійні аборти, не знаю. Даруйте за відвертість. Надія завжди присутня в житті, без свого Звичайного апломбу мовив Ольжич Притславський, «Ми всі повинні. Хіба тобі не хотілося б мати нащадки? І кому не хочеться?» Він майже випрошував у твердо хліба цієї безнадійної надії, але що ти міг? «Я теж не проти надій», – сказав він, – «А що я можу?» «Мені хотілося, щоб ваше життя війшло в норму. І мені теж». «Норма, норма! Де вона? В чому? Яка для кого?» Твердохліб знизав плечима, змахнув строкова рукою. Ольжич Передславський, вичерпавшись у своїх династичних проблемах, теж не мав більше сили вести розмову. Додому повертались мовочки. Знову дикі зарості, чіпкі кущі дерези, таємні поки сміття, яке недбайливі жителі звалювали на історичні схили. Не вірила, що це Київ, але варто було озирнутися, і вічне місто знову чарувало тебе своєю спокійною красою. Мабуть, краса – найвища з істин, тому так прагнуть до неї люди в усі часи. Може, саме тому несвідомо, але цілком закономірно він не обрав собі фах. Бо покликання юриста – істина. Вияснювати, прояснювати, докопуватись до суті. Кріт істини. Слідчі риється в житті, як кроти в луговині. Надбудови звинувачень, підозри, запитувань, допитувань, штольні упертих мовчань, крутійства, нещирості, брехні, підступів, крізь які він щоразу вперто пробувався – щоб забачити далеке, іноді аж до недосяжності, світло, виходу, бо той вихід звався істина. Він йшов до істини, як Мойсей через пустиню, як правовірний до Мекки, як Пірі до Південного полюса, як Корольов до космосу. Головне для людини – подолати всі найзаплутаніші лабіринти брехні. Так вважав твердохліб. А ще вважав, досі тільки й той робив, що вибирався з цього заплутаного лабіринту. А насправді, насправді виходить, що він виглиблювався в нього більше і більше, заплутувався безнадійніше і безнадійніше, аж до остаточної безвиході. Розмотував чужі клубки, а сам обснувався, мов личинка шовкопряда. І на роботі, і вдома. Суцільна обумовленість, залежність. Неволя, безкарно ніщо не минає, абсолютних істин у житті знайти не змога. Найточніше мислення рано чи пізно виявляється неточним. Толстой сказав колись, нільзя жити подробно. Може й справді, і всюду тайною роздавлінь чоловік. Додому тесті зять прийшли з мовниками, спільниками і водночас супротивниками і ворогами до могили. Але про це ні один одному, ні світові. Мовчизна угода скріплена порядністю. Власне, ніхто не допитувався, про що вони говорили того вечора. Тільки тещин брат, нудьгуючи вперто, не довкола твердо хліба. Поки врешті наважився, підморгуючи і граючи всіма піратськими зморшками свого обличчя,